Вісім. Увесь цей час Локвуд поводився напрочуд стримано. Він не говорив ні слова на кладовище, не говорив ні слова дорогою додому. Зачекав, поки ми замкнемо за собою двері, вимкнемо охорону проти привидів і покидаємо свої торбини в куток. Лише тоді його витримці настав кінець. Він попрямував разом з Джорджем до вітальні і, не звернувши уваги навіть на какао з чипсами, якими ми зазвичай ласуємо після роботи, заходився розпікати Джорджа по заслузі. «Я дивуюся тобі!» Кричав він. «Ти ризикнув не тільки своїм життям, а ще й життям цього бовдара Джопліна. Ще кілька секунд, і привид торкнувся б вас. Якби не Люсі, ти б не стояв тут переді мною. І не треба правити мені теревені, що джерело нібито було знешкоджено. Хіба ти забув, що не можна підпускати сторонніх людей до активного джерела в оперативній ситуації? Ти ж знаєш це правило. Про що ти взагалі думав?» Джордж умастився на своєму улюбленому стільці біля кавового столика. На його обличчі, звичайно, невиразному. Перемішались кеєця, роздратування й байдужість. «Ми говорили про напис на віку», – понуро відповів він. «Коли домовина опиниться в руках дебрік, ми більше її не побачимо. Тому Джоплін і запропонував». «Тебе не повинно обходити, що там пропонують Джоплін!» – не вгавав Локвот. «Гадаєш, що це хороше виправдання за те, що тебе ледь не вбили?» Намагатися розшифрувати якісь подряпани на брудній старій труні. Ти дивуєш мене, Джордж, чесно дивуєш. Насправді ж ні він, ні я ні трохи не дивувались. Однією з найприкметніших Джорджевих рис поряд із сарказмом, терплячістю і надзвичайною кмітливістю є його потяг до всього незвіданого. Коли він не порпається в запорошених архівах, вивчаючи обставини майбутньої справи, тоді він порпається в запорошених архівах, вивчаючи теорію приводів і намагаючись з'ясувати чому духи повертаються і як саме вони це роблять. Це стосується не тільки нашого черепа в склянці, а й будь-якої річі, що має потойбічну силу. Залізна труна складовища, звичайно, теж підпала під цю категорію. Зрозуміло було й те, що цей учений сухар Джоплін теж поділяв цю Джорджеву пристрасть. Локвуд замовк. Згорнувши руки на грудях, він чекав від Джорджа вибачень. Однак той ще не вичерпав своїх доказів. «Так, я згоден, що й домовини, і її вміст небезпечні». – вперто твердив він. – А дзеркало, яке я там побачив, то взагалі жах. Тільки їхня сила не піддається поясненню. Тому я і вважаю, що праця агента – це ще й розкриття сутності всього, з чим маємо справу. Цей напис міг дати нам підказку і щодо Бікерстафа, і щодо його духа. «Навіщо – Навіщо? – вигукнув у відповідь Локвуд. – Кому це потрібно? Це не наша справа! Локвуд із Джорджем часто сперечались, і не тільки через чистоту у ванній кімнаті. Локвада не цікавили ні сотність духів, ні їхні бажання чи наміри. Все, чого йому насправді хотілося, якнайшвидше знищити їх. Тому, підозрюю я, його серйозно зачепав відчайдушний Джорджів інтерес до привидів. «Це радше справа Бернса!» – провадив він уже спокійніше. «Нехай із цим морочиться депрека не ми! Правда, Люсі?» «Правда! Це ж ніяк не наша робота!» Я акуратно поправила край своєї спідниці. Хоч часом тут і трапляється дещо цікаве. То ти прочитав цей напис Джорджа? Джордж кивнув. Так, ще до того, як з'явився привид. І що ж там написано? Там написано, якщо ти дорожиш своєю душею, то покинь і забудь цю кляту коробку. Я завагалась. Покинь і забудь? Це, мабуть, означало, що труну не слід відкривати. Ну, зараз таке казати вже трохи запізно. Локвуд здивовано поглянув на нас і кахикнув скільки разів вам нагадувати, що це вже не наша справа? лагідно промовив він. І Бікерстаф, і його дзеркало. А тепер, Джордже, стривай! Зненацька втрутилась я. Ти згадав Бікерстафа? А як тоді бути з історією про його смерть, яку розповів нам Джоплін? Адже тіло в труні трохи не було обгризане, а ще й куля у нього в голові. Твоя правда, Люсі? Джордж знову кивнув. Тому я вважаю, що його радше застрелили. Можливо. «Мені теж так здалося!» «Це нас не стосується!» Знову вигукнув Локвит. «Якби цю справу не було закрито, це, можливо, і зацікавило б нас. Але роботу вже скінчено! Забудьмо про неї! Ми виявили і знешкодили джерело, і нам за це заплатили!» «Правду кажучи, ми його не знешкодили!» Заперечив Джордж. «І я можу це довести, адже Бікерстафів привид вибрався з підкупи заліза і срібла». «Такого досі не бувало. Ні, це справді варто окремого розсліду». «Ні, ні і ні!» – повчальним тоном відказав Локвіт. «Ти, Джордж, випадково пересунув сітку, тому привид і вибрався. А ти мало не загинув. Ти, як завжди, поставився до цього легковажно. Турбуйся не тільки про власні інтереси. А це ж що тут робить?» Він показав пальцем на склянку з привидом, що стояла на кавовому столику. Череп було ледве видно крізь зеленкувату плазму. Сьогодні Джордж влаштував з ним чергові експерименти. Денне сонце не справлено череп жодного ефекту, так само, як і гучна класична музика по радіо. Поряд зі склянкою громадились записники і папірці з нотатками. «Ще один чудовий приклад! – провадив Локвуд. Скільки часу ти марнуєш із тією жалюгідною склянкою? Краще б приділив цей час якомусь серйознішому розслідуванню. Це хоч трохи допомогло б нашій компанії. Джорджіві щоки аж спалахнули від обурення. Про що це ти? Про нашу Вімблдонську справу. Ти прогавав геть усе, що стосувалось Шибенець. Навіть цей йолок Бобі Вернон розшукав більше корисних відомостей, ніж ти. Джордж спокійно сидів на стільці. Він розтулив був рота, щоб заперечити. Проте не став. Його обличчя було цілком байдужим. Він зняв окуляри і протере їх краєчком светра. Пробач, я не повинен був так говорити. Це неправда, мовив Локвод, пропускаючи кінчики свого волосся крізь пальці. Ні, що ти. сухо обізвався Джордж. Відтепер я намагатимусь працювати краще. От і чудово. запала мовчанка. Хто небудь хоче какао? весело запитала я. Гарячий шоколад рано вранці завжди поліпшує настрій, ніч уже минала, скоро мало розвиднитись. Зараз я приготую. Джордж підвівся зі стільця. Принаймні це я вмію робити як слід. Тобі дві хрустки цукру Люсі, а тобі локвід з пінкою? Локвід похмуро поглянув на кухонні двері, що зачинились за Джорджем. Я так шкодую за своїми останніми словами, він зітхнув. А тебе, Люсі, я хочу похвалити. Цей трюк з рапірою був надзвичайний. Дякую. Ти чудово влучила в ціль. Прям місінько між їхніми головами. Один дюйм ліворуч і клинок потрапив би Джорджеві між очей. Дивовижна точність. Я б і дуже махнула рукою. Просто я зробила тоді все, що могла. Ти ж не тілилась навмисне. Уточнив Локвод? Ні. Ти кинула репіру навмання. Джорджеві просто пощастило, що він утратив рівновагу і впав. Інакше ти зробила б з нього шашлик. <гум> він усміхнувся мені, тільки це все одно означає, що ти молодець. Ти єдина, хто вчасно зреагував. Як і завжди, від його похвали, мої щоки трохи заружевілись. Гм, Локводе, кахикнула я. «А цей привід Бікерстафа. який він? Раніше я таких не бачила. Ти бачив, як високо він виріс? Хто з гостей на таке здатен?» «Не знаю, Люсі. На щастя, все це залізо, яке ми там порозкладали. Зуміло його стримати. А тепер я повторю ще раз. Це вже клопіт Депрік. Він зітхнув і підвівся зі стільця. Крещи піду, я допоможу Джорджеві. Я знаю, що я скривдив його. А ще трохи побоююсь, чи не зробить він чого-небудь із моїм какао». Коли Локвот пішов, я витяглась на канапі і втупилась у стелю. Хоч як я натомилась після нічних подій, перед моїми очима досі оберталась побачене. Джордж із Джопліном, що заклякли біля труни, вишкірене обличчя трупа Бікерстафа, моторошний сірий привид, що росте, росте аж до небес. Усі ці видава поволі змінювались переді мною, ніби я спостерігала за дитячою каруселю. «Ліжко, ось що мені треба!» Вмостившись у ліжко, я заплющила очі. Це теж не допомогло. Видово і далі переслідували мене. До того ж я пригадала той холод і скрадливий голос, який я чула біля могили. Він благав мене дивитись. Дивитись на що? На привида чи в дзеркало? Добре, що я так цього і не довідалась. «Утомилась?» – хтось лагідно спитав мене. «Так, трохи». У мене в череві, ніби відчинилась ліфтова шахта, я в шкареберць полетіла туди. Я розплющила очі. Двері досі були зачинені. За дві кімнати з кухні мені було чути розмову Локвада й Джорджа, а на стелі крутились зеленкуваці відблиски. «Бо ти певна, що побувала в пеклі!» Луна вдалі, цей тихий-тихий, чужий і водночас знайомий шепіт. Колись я вже чула його. Повільно піднявши голову, я поглянула на кавовий столик, осяєний смарагдовим потойбічним світлом. Плазма в склянці вирувала, наче окріп каструлі. Всередині її було видно обличчя. Хиже – жадібне. Кінчик носа бульби притулився до посрібленого скла. Лиховісні очі блищали. Безвустий рот шкірився в посмішці. «Ти!» – тільки й промовила я. Мені так пересохло в горлянці, що я ледве могла говорити. «Не найкраще привітання!» – відповів голос. «Але чітке. Не можу заперечити. Це справді я!» Я підскочила. Мені перехопило подих. Серце аж кипіло шаленою радістю. Так, я мала рацію. Це третій тип, цілком свідомий і здатний до спілкування. Шкода, що тут немає ні локводи, ні Джорджа. Треба негайно покликати їх, довести, що це мені не мариться. Я кинулася до дверей. Ой, тільки наклич їх. пролунав болісний шепіт. Побудьмо сама сам. Ти і я. Це змусило мене зупинитись. Сім місяців минули в відтоді, як череп востаннє говорив зі мною. Та тільки-но я відчиню двері, як він замовкне. Я ковтнула слину, намагаючись не зважати на шалений стукіт свого серця. Гаразд. <кхем> Хрипко відповіла я, вперше дивлячись на череп у притул. Якщо ти цього хочеш, дай мені відповідь на кілька запитань. Хто ти такий і чому розмовляєш зі мною? Хто я? Плазма розпливлась, я побачила на дні склянки бурий плямистий череп. Ось хто я. просичав голос. Подивись на мене як слід. Тебе це теж чекає. Ой, який страх! реготнула я. Колись ти вже казав це мені. Стривайно, ну, як це було? Смерть іде до всіх вас? Що ж, пророк із тебе нікудишний? Я досі жива, а ти така сама крапля слизу ув'язнена в склянці. Гарна ні вроку віщування. Плазма з'єдналась над черепом, так ніби зімкнулись двері ліфта, і обличчя змінилося. Тепер воно здавалось, не би, трохи розірваним. Так ніби дві половинки дверей зійшлися нещильно, і, видаво, набуло якогось химерно-кривобокого вигляду. «Яка шкода!» – зашепотіло воно. «Що ти не дослухалась до моїх попереджень! Смерть у житті, життя в смерті!» «Ось, що я хочу сказати. Проблема лише в тому, що ти дурна, Люсі. Ти не бачиш нічого, що коїться до кола». Я почула, як далеко в кухні забріжджали ложечки. Я облизала губи. Ця бридня мене не стосується. Голос застогнав. «Ти хочеш, щоб тобі все намалювали, як на картині? Наперушь свої очі і вуха!» «Застосуй свій розум, дівчатку! За тебе цього ніхто не зробить! Твоя доля тільки в твоїх руках!» Я хитнула головою, щоб трохи прочистити мозок. Потім узялась у боки. Пильно подивилась на обличчя в склянці. «Це неправда! Не тільки в моїх руках! У мене є друзі!» «Хто? Розжирілий Джордж чи облудний Локвуд?» Обличчя скривилось у посмішці. «Е, ж гарна компанія!» «Облудний? Щось у цьому голосі майже гіпнотизувало мене, так що з ним просто неможливо було сперечатись. І водночас його глумливий тон викликав у мене відразу. Я мимоволі позадкувала. «Тільки не вдавай, ніби ти здивована!» – промовив голос. «Потаємний, облудний, ти ж знаєш, що це правда!» Останні слова мене просто таки розсмішили. «Ні, я не знаю!» «Тоді вперед!» Провадив шепіт. «Ти знаєш, де двері. Вперед!» Зненацька я відчула, як мені зараз потрібні мої друзі. Я більше не хотіла залишатись наодинці з цим зловтішним голосом. Я рушила до дверей. Пальці намацали клямку. «До речі про двері!» «Я знаю, як ти одного разу стояла поверхом вище біля забороненої кімнати. Тобі корціло увійти туди, а вже ж...» Я зупинилась. «Ні». «О, ти добре! Ти б не вийшла звідти живою!» Мені здалося, що під моїми ногами хитнулась підлога. «Ні!» – повторила я. «Ні!» – і крутнула клямку. «У цьому домі є речі страшніші за мене!» «Локвода, Джорджа!» Я причинила двері і раптом побачила, що кричу їм просто в здивовані обличчя. Локвода це так приголомшила, що він пролив половину свого какао на килем у коридорі. Джордж ледве втримав у руках тацю з чипсами і бутербродами. Я хутко затягла їх обох до кімнати. «Він говорить!» – вигукнула я. Приведу у склянці! Дивіться! Слухайте!» Я нетерпляче тицьнула пальцем у склянку, проте не треба говорити, що привід умить замовк. Обличчя пропало в каламутній плазмі, спокійні і тихі, як брудна дощова вода. В центрі склянки, під металевими затискачами, глузливо шкірився череп. Стенувши плечима, я глибоко зітхнула. «Він розмовляв зі мною! Справді розмовляв! Якби ви прийшли хоч на хвилину раніше!» Я похмуро глянула на друзів, ніби то була їхня провина. Нічого не кажучи, вони стояли на місці. Джордж поправив на таті бутерброд. Локвуд зітхнув, поставив чашки на столик і витерну свечком бризки какао з долоні. «Сідай і випий какао», – запропонував він. «Я виричилась на вишкірений череп. Мене переповнила лють. Я подалася вперед. Якби Локвуд не стримав мене, я копнула б цю склянку так, щоб вона полетіла через усю кімнату». «Усе гаразд, Люсі», – сказав він. «Ми віримо тобі». Я провла рукою по волосю. «Дякую». «Сідай, попоїш і випий какао". «Гаразд. Ми посідали їсти. Через кілька хвилин я сказала. Це було так само, як і минулого разу, тоді в підвалі. Він заговорив до мене, і в нас відбулася розмова». «Справжня розмова?» – перепитав Локвуд. «Виходить, це все ж таки третій тип? Напевно». «Що ж це була за розмова?» – поцікавився Джордж. «Вона дуже… роздратувала мене». Я сердито позирнула на нерухому плазму в склянці. Джордж тихенько кивнув. «Так, Марі Сафіта писала, що розмовляти з третім типом небезпечно. Привид перекручує твої слова і грається з твоїми почуттями. Ти поволі потрапляєш під його владу, аж поки починаєш діяти несвідомо». «Ні, цим словом роздратувала. Я просто підсумувала нашу розмову». «Що ж він сказав тобі?» – запитав Локвот. «Якими передбаченнями поділився?» Я поглянула на нього. Він спокійно сидів, сьорбуючи какао. Як і завжди, він здавався бадьорам, попри всі халепи останньої ночі. Вимогливим, упевненим. «У цьому домі є речі страшніші за мене». «Нічого цікавого», – відповіла я. «Ну, хоча б щонебудь». «Може, щось про життя після смерті?» – нетерпляче запитав Джордж. Його очі за скельцями окулярів аж палали цікавістю. «Про це хочуть знати всі!» Старий Джоплін казав мені, що їздить навіть на вчені конференції з цього питання. «Що відбувається після смерті?» «Безсмерття, доля людської душі!» Я глибоко зітхнула. Він сказав, що ти розжирилий. «Що?» Головним чином він говорив про нас. Він спостерігає за нами і знає наші імена. Він сказав... «Сказав, що я розжирилий? «Так, але розжирілий?» «Гарна тема для розмови з потойбічним світом!» «Та він тільки таке і торочив!» Вигукнула я. «Всілякі безглузді дурниці! Він, напевно, злий!» Хоче зашкодити нам, розсварити нас. Казав, що я дурна і не бачу нічого, що коїться довкола. Пробач, Джорджа, я не хотіла тебе образити. Сподіваюсь. Якщо мене цікавитиме моя вага, я краще куплю собі дзеркало, відповів Джордж. Це не так розчаровує мене. А от те, що не було жодних розмов про потойбічне. Шкода. Він куснув бутерброд і зручніше вмостився на стільці. А іще привід сказав про мене. Поцікавився Локво, дивлячись мені в обличчя своїми темними спокійними очима. Е... Всілякі дурниці, Наприклад. Я худко перевела погляд на бутерброди, зупинилась на одному найбільшому і взяла його статі. О, шинка! Чудово! Люсі! – провадив Локвуд. Нещодавно ми так само розмовляли з Мартіною Грей, розпитували її про зниклого чоловіка, а потім знайшли його труп на дні її власного морозильника. Не хитруй, а розповідай усе, як було. Він легенько всміхнувся. Слово честі. Це не засмутить мене. Справді. «То що ж він сказав?» – коротко реготнув Локвод, «Що в його словах було такого поганого?» «Ну, він сказав мені, я, звичайно, не вірю йому, і мене це ані трохи не цікавить. Одне слово, він не цікав, що в цій кімнаті ховається щось небезпечне. Ти знаєш, в цій кімнаті на горі». Безпорадно закінчила я. «Так, знаю», – твердо відповів Локвод, ставлячи чашку на столик. «У тій самі, що не дає тобі спокою». «Я тут ні до чого!» – хрипко вигукнула я. Привид у склянці сам заговорив про неї. Привид у склянці. А вже ж, його, мабуть, займає те саме, що й тебе. Локвуд згорнув на грудях руки. То розкажи мені, що ж саме говорив тобі привид у склянці? Я облизала губи. Це не має значення. Ти ж усе одно не вірш мені, то я більше нічого й не скажу. Піду краще спати. Я підвелася. Локвуд теж підхопився. Ба ні, заперечив він. Після того, що ти розповіла нам, тобі не вдасться просто так піти зі сцени як примадонні. «А ну, кажи, що ти бачила в тій кімнаті?» «Нічого я там не бачила, кажу тобі!» Я помовчила. «То виходить, там щось є!» «Я тобі такого не говорив!» «Ти мав на увазі, що я могла там щось побачити!» Ми стояли зиряче одне на одного. Джордж тим часом узяв собі ще один бутерброд. Аж тут у коридорі задзвонив телефон. Ми всі разом аж підскочили з несподіванки. Локвот вилаявся «Кому там у не спиться? Пів на п'яту ранку!» І пішов знімати слухавку Здається, Марія Сафітис мала рацію, зауважив Джордж. Ці треті типи влаштовують шарварок у голові і граються з почуттями. Погляньте хоча б на себе сваритись через дурницю. Це не дурниця, зіпнула я. Це питання довіри, якої, як на мене, це питання нічого не варте, провадив Джордж. Мене, скажімо, цей привид назвав розжарілим. Хіба я так реагував на його слова? Двері відчинились і з'явився Локвуд. Гнів на його обличчі змінився подивом і стурбованістю. «Ця ніч стає дедалі химернішою», – повідомив він. Телефонував Сондерс із складовища. Хтось у до каплиці, де стояла домовина Бікерстафа. Одного підлітка з нічного варти поранено. Пам'ятаєте те трикляти дзеркало? Його вкрали.